Halára ítéltek. A kikötőben közvetlenül a törzsépület falai alatt egy automata fegyver oltalmában kis gőzös áll. Ezt valamiféle végszükség esetére tartották itt, ha Hamiltonnak katasztrófa történne, vagy valami elemi csapás elpusztítana az élelmiszerkészletet. Az utánpótlást Hamilton hozta a kanópuszon. A kis gőzhajót befűteni és menetkész állapotba hozni órákig is eltartott volna, azon kívül jóvédhető helyen volt, éjjel-nappal szem előtt. Hawkins nem túlzott, amikor azt mondta, hogy itt mindenkinek meg kell halnia. A válogatottan erős felügyelők kitűnő szervezetikön kívül valószínűleg rendelkeztek főzelék konzervekkel is, és minden egyébbel, ami talán a telepesek számára is elviselhetővé tette volna ezt a pokolszigetet. A felügyelők nem kegyetlenkedtek, nem beszéltek egyetlen felesleges szót sem, és mégis meglátszott rajtuk, hogy élethalál urai mindezok számára, akik itt élnek. A nyolcadik napon kislázadás tört ki. Andreotti hisztérikusan kiáltozni kezdett az egyik fan Koppen nevű felügyelővel. Ez higgadt a rendre indette, mire a hőségtől és a szúnyogoktól félőrült festő megragadta a kabátját. A közelben álló tréder meg sem mozdult. Fankoppen egy nyugodt tökölcsapással, mint valami mészáros letaglózta a festőt, és intett a benszülötteknek, hogy vigyék a szobájába. De ekkor váratlanul a hatalmas Bauer, és nyomban utána a cseh néptanító kapott düröhamot. Az óriás német csákánnyal rohant Raiderre. Úgy látszott, hogy elsöpli, de a következő pillanatban a cölöpként álló kis köpcsös elkapta a baromi erejű Bauer csuklóját, és rövid, de acélos horogütéssel pontosan álcsúcson találta ellenfelét, és Bauer épp úgy elfekült, mint a vízna festő. A tanító már régen összegörnyedve fetrenget fan fánkoppel rugásától, aki ki sem vette kezét a zsebéből. A közben szintén megvadult Jubovott, meg grabofott, meg Hesting szintézte el ugyanolyan hidegen, precízen és gyorsan. Nem nyúltak a revolverükhöz, nem szóltak egy szót sem, csak álltak ott és nézték a döbben telepeseket, akiket a gyorsan lejátszódó kis dráma megbénított. Trader azután halkan valami utasítást adott az egyik benszülőtnek, hogy a ház esőcsatornáját meg kell támasztani egy téglával, mert jár. Ezután már incidens nélkül telt az idő. Először Grábofnét temették el. Döbbenve látták, hogy a temető milyen hatalmas területet foglal el ezen a kis szigeten. Szomorú, csendes temetés volt. Nem teljes. Az emberek ilyetten álltak és önmagukra gondoltak. Grabov sem sírt, csak nyitott szájjal hitetlenkedve mellett a bádogládára. Két nappal később a kis Lorimer Petér következett. Ez a temetés szörnyű már felverte a sziget csendjét. A zöld zsarús piros fedelőházon a halálvárás némasága ült. Egy napon aztán újabb katasztrófa Lidérce nehezedett rájuk. A néptanító, aki valamikor gyógyszerésznek készült, a kinin nézegette sokáig figyelmesen. Naponta háromszor kell belőle szedni minden európainak itt a trópuson, ha nem akar a biztos kénhalál áldozata lenni. Először lassan, leheletszerűen fújta a port, aztán vizet kevert hozzá, és kis kólyocskákat gyújt belőle. Végül remegő kézzel letette újra, és rekedten szólt a körül A kinin hamisítvány. Telítve van valamiféle porral, ami sokkal nehezebb. Azt hiszem nátrium hidrokarbonikummal. Tíz ilyen kapszula nem tartalmaz egy gran kinint. Kerülték a közös szobát. Mindenki bezárkózott. Nem akarták látni Lori Mernét, aki megtébolyodott, és éjjel-nappal a kisfiú valamilyen ruhadarabjával vagy játékával ténfergett, magába beszélgetve. Lorimer megőszült. És következett egy időszak, mikor elviselhetetlen lett a levegő a hullaszaktól. A legtöbben haláluk előtt álmokfutástól hajtva a sűrűbe rohantak be, jó messze, ahol nehéz volt rájuk találni. De gyorsan oszlásnak induló tetemük mérges leheletét az egész szigeten érezni lehetett. Két napig és áldozott mindenki, amíg görzen hulláját meglelték. A törzsépületet a lakóteleppel telefon kötötte össze. Egy reggel trader áttelefonált, hogy igyekezzenek a holtesteket megkeresni. Minden beszolgáltatott holtestért külön adag rum, cigaretta vagy tetszés szerinti árucikjárjutalmú. Aki azt hiszi, hogy ezen felháborodtak vagy kétségbe estek, az nem ismeri az embert. Alára ítéltek voltak. Idegállapotuk lassan a gyerek és a bolond között stabilizálódott. Igen, jó cigarettát, meg egy falás csokoládét, egy üvegviszkit, mielőtt mindennek vége. És buzgón keresték a halottakat. Az egyik beszolgáltatta Hawkins-t öt szivarért. Bauer, aki a meglátta az emlékezetes álkapocsütés óta, elszédült a gyűlölettől. Bauer beszolgáltatta a Juboff hulláját három főzelékes konzertfér. Rosner meg két tábla csokoládét jelentette a megtalálónak. A halottak mindig először a törzsépületbe kerültek, és csak onnét temették el őket. Munkával már alig törődtek, halottakat kerestek egész nap. Tom minden erejével vigyázott arra, hogy épségbe tartsa az idegeit, és valahogy ellít is sikerült izolálnia a hagymázos álomhoz hasonló hangulattól. Azért mindkettőjükön meglátszott a roncsoló klíma. A skorbut ellen úgy védekeztek, hogy friss pálmahajtásokat és faleveleket főztek ki, minden erejüket leküzdve magukba a keserű utálatos italt. A többiek nagy részének már gennyedzett a fokusa a rettenetes betegségtől. Csodálatos kép a lázis -e őket, amit kivétel nélkül mindenkit elkapott a nedvességgel telt elképzelhetetlenül forró éghajlat alatt. Lori merni eltűnt egy napon, valószínűleg a tengerbe vetette magát. Közben kóla diót gyűjtöttek, és új tárnákat robbantottak. Lengli, aki el volt készülve arra, hogy halála előtt néhányat a pokolba küldt hóhíraik közül ügyesen lopta a patronokat, amire pedig két felügyelő is vigyázott, ha használták. A maga kötelessége, Lengli, mondta magának hogyha ha minden szakadt, szép tűzi játékot rendezzen az uraknak. Egy éjszaka elli váratlanul arra ébredt fel, hogy Lengli pizsamában ül az ágya szélén és keltegeti. Eddig még nem lépte át a hálószobájának küszöbét, külön engedelem nélkül. Megvan, Langlini. Minden tudok. Ide figyeljen, a század legnagyobb bünténye az, ami itt történik. Ilyesmit csak egy zseniális ördög gondolhat ki. Tudja, mi van itt? Biztosítási csalás. Közönséges biztosítási csalás. Hihetetlen nagy és embertelem. Közben felgyújtotta a villanyt, és már ott füstölgött a szájában egy cigaretta. Valóságos lázba hozta a felfedezés. Nem emlékszik, hogy minket először egy biztosítási orvosot küldtek? Na ez az. Nagy reklámmal összeszedni az embereket, bebiztosítani őket és idehozni meghalni. Azután már csak a halotti bizonyítvány kell és a biztosító fizet. Vegye tudomásul, hogy minden telepes húsz, de az is lehet, hogy 30 ezer dollárra van biztosítva. Valószínűleg nem egy vállalatnál. Sok biztosítónál kis csoportokba. Mondjuk 10 biztosító évente egyenként 5 halottért fizet. Fel sem tűnik a trópuson. Ez egy évben 50 halott. Számít csak ki, hogyha csak 20 ezer dollárra vagyunk biztosítva, az 1 millió dollár. De lehet, hogy sokkal több. Valószínű, hogy már nem akarják sokáig csinálni. Talán a mi csoportunk volt az utolsó. De az is lehet, hogy még egy millió dollárra valót ide szállítanak. Érti már? <gül> Gyönyörű. A világ legtávolabb eső biztosítói, a fonciértől a lajdig hozzájárulnak egy részihez a haszonnak. A maga papája azért mentünkre, mert a gyönyörű szigeten minden megegyezett a kínált feltételekkel, csak éppen az nem volt benne a számításba, hogy az emberi szervezetnek elviselhetetlen. Mikor Máulán ezt meghallotta, már kidolgozta valami zseniális technikával ezt a telepítést. A legválogatottabb munkástoborzókat, rabszolgahajcsárokat szedte össze és avatta be a tervébe. 500 ezer forintért felépítette a telepet. A maga apja bizonyára csak akkor jött rá, hogy mibe vitte a két meulán, mikor már nyakig benne ült a bűnbe. Az is lehet, hogy van valahol egy egészséges sziget, ami szintén Vilma királynő szigetének neveznek el, és onnan egészségesen szállítják haza a munkásokat. Az is lehet, hogy egy biztosító vállalat kiküldöttjét is elhozták ide hiszen szemre szépít. A biztos csak az, hogy valaki hasznot akart csinálni abból, amiben a maga apja tönkrement. A halálból. A biztosító társaságok megszokták, hogy igazi nagyvállalatok nem szeretik viselni a kártérítések kockázatait, és bebiztosítják a telepeseket. Csak arra kell vigyázni, hogy mindenütt legyen néhány olyan biztosítás is, ami nem kerül kifizetésre, és hogy egy-egy vállalat se fizessen túl sokat. Miután Indiában minden városban van az új Hollandiának munkástoborzója, mindenőtt más biztosító biztosítóvállalatot bíznak meg. Az egész üzlet évi kiadása a befektetés amortizációjával együtt, hát a sokat mondok 150 ezer dollár, és tisztánhoz. hoz. Ha keveset mondok, 850 ezeret. Ez már érthetőbb, mint a foszfát, a kauladió, meg a négy és fél gumicserje. El felül. felült. Igen, ez valószínű. Most már azt is megértem, hogy miért tartotta az apámat Meulen a kezébe. Félt, hogy elmondják valakinek a bűnt. Hetek óta töröm reggelig a fejemet, de most megvan, kiáltotta elragadtatva. Remek, mi? Biztosan így van minden, ahogy mondja, de minek örül ennyire? Hát, hogy mégsem vagyok olyan hülye, mint amilyennek látszom, mondta lelkesülten, és visszament a konyhába. A lány szinte sírva nézett után.